Старшині, в яку ситуацію вони з Пітом потрапили, і обдумував, як це зробити на мигах. Та Круглоголови не викинув урази указівного пальця і проказав з притиском. «Червоні парашутисти?» Тоді Едвард замахав руками і вигукнув рятівне. «Ми не парашутисти, ми втікачі зі Станіславського шталагу, і я бачив коновальця». Понорево як підвівся за столу, він був високий і дуже, підійшов до Едварда і схопив його за оборки шинелі. «Повтори, що ти сказав про коновальця!» – крикнув. Забувши, що його ніхто тут не розуміє, Едвард заговорив, у поспіху ковтаючи слова і захлинаючись. Він шість років тому вийшов у Роттердамі на центральну площу міста, щоб пообідати в кафе. Бачив же, бачив, як пекельна машина розірвала чоловіка у сірому капелюсі». О, як нічого не зрозумів, він поглянув на старшого, ніби запитував, що з цими пройди світами робити. А що робити? Вивезти в потоки і розстріляти. Тож, досвідчені московські десантники, бо що мали б робити в забутій Богом снідавці? А прицінь там головна космацька станиця самооборони. Проте вельми здивувався, оздрівши, проясніле обличчя колеги. Не гарячись, Даниле, сказав ворон, почекай, він мовить правду. І заговорив до Едварда по голландськи. Той довго не міг збагнути, чому він враз почав розуміти, що до нього говорять, однак квапливо врятував у своє і пітове життя і відповідав на всі питання. А чому ви розмовляєте моєю мовою? Врешті отямився і насмілився спитати, як це так? Навчився, бо мусив, посміхнувся Потай. Я кілька років працював референтом полковника Коновальця в Амстердамському осередку ОУН. Тож, познайомимося. Я окружний провідник Служби безпеки в Українській повстанській армії, Орест Потурай. Десь у рубленій стіні, чи то за сулоком домовичок Цвіркун боязким переривчастим сюрчанням відраховував нічний час, а коли й замовкав, то й ніч зупинялася, і тоді темрява ставала насиченою, мов сироп. Думками двох мужів, які не спали. Здавалося Орестові Потараєві і генералові Готенгему теж, що цієї ночі весь світ не спить, бо як йому заснути, коли під стіною моторошного будинку в Яблонові лежать черепи, кості і два зрослі скелети – дівчини й хлопці. Живі потревожили їхні вічні супоки і самі, назавши спокою, позбулися. І побратимам думалось тепер лише одне – хто ці мученики, хто ця пара, як вони зустріли свою смерть, як зуміли в останню хвилину впоратися із неймовірним жахом, із неймовірним болем. І чи зуміли? І чи настигали їх полегша, коли той жах і біль закінчувалися? Чи змогли її відчути, бодай дай не мить, а може їм болить і досі, а може їм і досі страшно? І як почуваються тепер кати і вбивці?» Чи ж хтось з них таки побував на розкопках, ховаючи серед людського тлуму? Чи сплять вони в цю ніч? Цвіркун примовк, ніби дозволив своїм комірникам перепочити від домок, а може і сам втумився вести відлік нічному часові. Та ось засіркотів він знову. Домовикам не належиться спати». Згадки генерала і окружного провідника перебували в одній площині, притиналися і продовжували одна в одну. А інакше не могло бути, якщо їм обом випало через стільки літ на тій площині опинитися. У цю хвилину ворон ще термосив руку лейтенанта Готегем у світлиці Пилипової Гражди, а лейтенант аж ув'явав від усвідомлення, що їм пощастило нарешті вибратися з небезпек. І піт витирав сльози радості, дивлячись на несподіване знайомство Едварда з командирами Упа. Ворон попросив господиню, щоб дала можливість утікачам помитися. Свотений Чорнота зовсім зм'як, і усмішка розпогодили його суворе обличчя, і він послав одного з вартових у табір старшинської школи, щоб приніс для голландців хоча б якесь. У мундурування й незабаром перевдягнуті і нагодовані Едварди Піт сиділи за столом навпроти ворона і чорноти, слухаючи розповідь окружного провідника СБ. А він, Орест Потурай, родом з Печеніжина, ще у Коломійській гімназії вступив до ОУН. А у 1934 році, коли підпільник Мацейко за наказом проводу застрелив міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького і почалися повальні арешти,